I seguim a Ràdio Palafrugell esteu doncs, al 107.8 de l'FM i com anem fent al llarg de tot aquest matí a continuació doncs, també saludarem a un altre portaveu de l'Ajuntament de Palafrugell en aquest cas eh, el de Junts per Catalunya de, en Josep Salvatella que tenim al costat de la línia telefònica i amb el qual doncs, també volem fer valoració d'aquesta sessió extraordinària que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Palafrugell saludem en Josep Salvatella, bon dia bon dia doncs, ahir es va celebrar aquesta sessió que doncs, era una miqueta un pur tràmit perquè ja s'havia parlat durant feies setmanes eh, les mesures que es van aprovar ahir. En el teu cas, Josep, com a regidor de, de gent gran també doncs, volem posar una miqueta la mirada. En aquestes mesures de, de caire social que es van aprovar ahir són, si no vaig errat 500.000 euros no? els que invertirà l'Ajuntament de Palafrugell per intentar minimitzar els efectes de la crisi a les persones i famílies més vulnerables, no? A això mateix. O si sigui, corresponen al, al que seria el 20% de, del romanent de tresoreria o del superàvit eh, del 2019, que és el, el percentatge que ara com ara permet alliberar l'estat espanyol eh, per poder-lo dedicar a fins socials. Uh -huh. Aquestes ajudes, eh, com arribaran? o no? com, eh, com es distribuiran entre les persones eh, i famílies més vulnerables? Eh, nosaltres hem eh, establert, o sigui, hem acordat eh, eh, una, bueno, una divisió, un repartiment en, en, quatre, en, en quatre apartats, en quatre capítols. Eh, un que seria d'ajudes directes a les famílies, Uh, per atendre les necessitats més, més bàsiques, més immediates uh, que hi pugui haver-hi, uh, tema doncs, bon, per exemple, un tema molt imperiós, el tema de, de lloguers d'hipoteques uh, el tema de bon, dels subministraments, uh, llum aigua mm -hmm. Mm -hmm. després també una aportació, uh, un increment de l'aportació que ja fa l'Ajuntament uh, cada any en el en el banc d'aliments eh, llavors hi hauria un, un capítol específic dedicat a la gent gran que és un dels sectors mm, més vulnerables tant des del punt de vista sanitari però també des del punt de vista eh, social davant de la, de la crisi econòmica eh, després hi ha un tercer capítol que seria eh, d'atenció a la infantesa i els menors d'edat Eh, amb tot el que té a veure amb, amb tema de beques menjador de, de suport a les famílies per exemple una cosa molt interessant eh, pel tema tecnològic perquè s'ha vist ara la necessitat també de eh, poder doncs, eh, que els nens puguin continuar eh, les seves labors escolars des de casa i això evidentment no tots disposen dels mateixos mitjans i llavors hi hauria un darrer capítol eh, que en diem d'altres despeses que, que inclou coses vàries doncs, com pot ser, però també importants com pot ser l'adquisició eh, de, de material eh, dels EPIs, no? o sigui de material de, de protecció i seguretat eh, i, eh, i, i un tema per exemple important també mm, com pot ser la, la mediació eh, intercultural. Aquests són els grans aspectes que, que s'abarcaran en aquestes ajudes. Ara, no sé, Josep, si arriba una tasca també feixuga, que és intentar doncs, que, que la gent s'hi pugui acollir. Uh, en aquest sentit, suposo que les properes setmanes seran claus per, perquè la gent doncs, sàpiga no? com, com s'ha de dirigir a l'Ajuntament, què, què s'ha de fer no? per, per, per poder doncs, optar a aquests ajuts. Això mateix, o sigui, ara s'ha aprovat l'acord, Aleshores, ja s'està treballant, o sigui, com, com molt bé has dit, eh, vull dir, l'acord i es va formalitzar, però eh, ja, a veure, es, es van anar pulint serrells fins eh, pràcticament al, al mateix dia, però les bases de l'acord ja estaven preses eh, des de, bueno, ja s'havien anat prenent en les setmanes, anteriors I aleshores, d'alguna manera, ja s'hi treballant i es posaran doncs, tots els, els mitjans que calgui. De fet, en el, el que és l'acord en tot, tot el que és el, el, el paquet de mesures inclou un capítol eh, dedicat a mesures organitzatives. O sigui, el tema organitzatiu és important perquè aquí esclar, estem parlant de... I de distribuir uns, uh, uns recursos uh, que han de, han de servir per moltes coses han d'arribar uh, a moltes mans i lògicament això uh, s'ha de, de fer, s'ha de fer bé, s'ha de fer ràpid molt bé, doncs amb aquesta mirada posada en les eh, properes passes que farà l'Ajuntament de Palafrugell per intentar doncs, que aquestes ajudes arribin el més aviat possible a les a famílies, a les persones que, que més ho, ho necessiten, doncs eh, hem, hem conversat, hem valorat a, amb Josep Salvatella aquest aquests, aquests fets i aquesta doncs, bona sintonia que hi ha hagut entre totes les formacions per arribar a aquest consens de, de ciutat, que era... Josep, un, una cosa que en aquests moments es reclamava no? des de la ciutadania, doncs, que en aquest cas podés deixessin de banda els colors de cada partit i es treballés doncs, de forma conjunta per, per intentar doncs, minimitzar els possibles efectes que pugui tenir la crisi del coronavirus. Totalment, totalment. Um, o sigui, aquest acord mm, nosaltres el, el qualifiquem d'un acord històric, Sí, és un acord que és important eh, tant pel calat de les mesures que s'hi prenen eh, però també pel, per la demostració de, de, de consens i d'unitat que, que això, com bé dius, és el que espera de nosaltres la, la ciutadania i que, i que bé, i que és tot un exercici de responsabilitat política que ja ens agradaria veure amb altres esferes sobretot a nivell de l'estat espanyol en aquests moments. Eh? Aleshores, eh, nosaltres eh, hi hem estat per la labor des de, des del primer moment i continuarem treballant-hi i, i confiem que aquest esperit es mantindrà i, de fet, eh, en l'acord es posen les bases per aquesta continuïtat a través de la creació eh, de dos grups de treball, un de seguiment de les mesures i anticrisi i de, dels efectes de la mateixa crisi, i una altra, diguem-ne, més de debat sobre el model econòmic eh, que, eh, bueno, que hem d'intentar doncs, anar eh, vehiculant eh, una mica de pensant també en el, en el futur, en, en la postcrisi, per entendre'ns. Mm -hmm. Tot això donarà peu a tenir moltes converses i molts de debats entre, entre tots els grups polítics i també els agents econòmics i socials. Us seguirem comentant de ben segur en aquesta sintonia i nosaltres doncs, eh, ho unirem explicant també a través de les nostres xarxes socials i a través de la nostra pàgina web. Agraïm a en Josep Salvatella, portaveu de Junts per Catalunya, a l'Ajuntament de Palafrugell que ens hagi atès i ens retrobem aviat. Josep, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.